یا سیام الیومع اګه غړې د ایجابته چاګه دعا د بندا الله قبلی اګه کوم غړې دا او دې ساعیل مراد موابل ساعیل تیفا اګه مشهور ساعه یادو اګه مشهور ساعه شي ناګه د سار نبا شروع کی گی د ماخام پوری روز دا دول سگینٹو پار گینٹو که شپیتو ملتو نا پار ملت که شپیتو سیکنڈو نا دامنه حسابو دا د زوال نرستو زوال نرستو نو دا ساعات لطیفات دی تعبیر کو اگا معروف گره اینا دا گینٹا یوه ګڼه کیسپېټه میلیټری 5 میلټ کیسپېټه سکونکو نه دموږه حسابو یابیر بن عبدالله نقل کیا رسول الله سم قال یوم الجمعة سنتاش رک یریدو سا روز د جمعې کې دولس ګڼټې ني یعنی ساعت لطیفا لا یجد مسلم یسر الله شیئا مسلمان چې کی سوال که الله از نزدشی اللہ تا اللہ عز و جل اللہ اغلوار کئی فلتنیسوها آخر ساعتن بعد الاسر نا دا ساعت اجابت قبول کوي بعد الاسر نو دا ساعت لطیفہ شو هغه کم اگر ای نه نحاضن اجر رحمت اللہ علی دو سالوی اقوال نقل کری په دې د تسلوې اقوالو کې یو قول حسن حسین والا دام ده چې دایو ساعت ایجابتو اوس خطب شوې دی لیکن نه ساعت ایجابتو اوس موجوده ده لیکن راګه په دغه تسلوې اقوالو کې یا ساعت ایجابتو د په دوران الخطبه ده خطبه او مذمت کې یا ساعت اجابت په تحقیق د عبد الله بن سلام رضی الله عنه سره د ما جگر ترماخاو کوي دا ساعت اجابت دې کې الله دعا قبل کړي نو ساعت اجابت کې یو واسط ترکنا دا په خطباتاین فیاسنای الخطبه فیاسنای فی صلات دا ساعت اجابت ادم ساعت اجابت اخر ایام الجمعہ یعنی د مازګر نامه خام پر دا ساعت ساعت جوابا نه او ديه په اړه حدث احمد بن صالح <تصفح> علی حدث ابن دی یا نبی اسنیتابا کیا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بشأن یا ما تر قضا د ملپوری یعنی خطبه شروع کی ترماز دا وقت وقت اجابت سوال غختل گوید اللہ نے اجابت کی یا د ماجیر نہ ما ہا پوری قالوا فاجتمعوا اليه قال قد صدوا صدوا فرا حدثنا بمويه قال حدثنا ابو معيط قال انا بهذه الهذه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توزى فاصن الذو او نسو كره او نسو كره بي جميل راغي فسم وفر له ما بین الجماعته الى الجماعته ده یوی جمعه نا ابل جمعه پوری بده ده مغفرت که وزیعته ده سلاسو تیامه انه ده مرفو رواید چو ابر رضی اللہ نی سنباتنا یو نیکی پلسو بانی بدلی گی ده سنباتو ده ابر رضی اللہ نو خدا مرفو رواید داده دلسو روز ده پارا ده کفار گرزی ده خوب دا دا ده دومر سواب ملاوی دل مقید پا یو شر سره چه لغوه اونکی لغوه اونکی لغوه سنگه ای ومن مستل حسا فاقد الاغا ده سره کش کر کنه لاثبانجه ایس کش کړ دام لغوه ده دا. تبلیغو کنه بلتو خبری که ای غلشه دعوتو چلونو دام لغوه ده دا. بلکل خامشی اختیار پکاد انو بیا دا هلا فضيله دي يونيورسيتي حاصلي دي قال حدثنا ابن مصباح قال قال حدثنا عبد الرحمن بن يدي ابن جوين قال حدثنا حدثني اطارث الاصنيان ما انه هذه قال سمعنا الله من بالك فتقول الى قال قال قام لمته قالت الشيطان رؤيات ترى الرسخ ترى من مسجد طراي ايصاب دونه ما جمعتي و تاسو د ماایته پتا چې دروازه باندې مته په خبره راځي راجلانو څخه راجلانو څخه راجلانو څخه راجلانو څخه راجلانو فهرمون الناس بطرابيس وربائس خلق إسارة بيعشراباني أو إسارة ده جمعي ده ماذا وطقد الملايك وقت زي ملايك نغيزي باب المسجد فا يكتوبون الرجل من ساعتين والرجل من ساعتين دا فلانه راغلو دا فلانه راغلو اول فلانه راغلو اول و دایرو کې پر لرشتو کې د مکتوب کای ترني پر حتا فی جنم فی ذا جل سرجن مجلس انا دا زکه کې نست چې غوږ کې شو او نظر خطیب تکو نشو نلا وک فی منلاجر او پر باز دځ ملاو شي وان جلس مجلس انا سیاستم کنفیه مجلس ما او نظر فلغا دا از داکی که نستا چی دا نظر پایم خطیب لگی او خبر او ردیشی خود دا لغا وکڑو ولم ینسد نا کان علیکی فلان منوزرینو نا بل بوشو فا این جلس مجلسا چه غکی خدوشو من الاسطماع نظر فلاغا ولم ینسد نا کان علیکی فلان منوزرینو دو بوشو دو گنا ومن قال صاحبی ملجمه غلیش تبلیغ وکړه فقد لغو د لغو وکړه انه منکرم نه د پکار روز ته به پکار نه شي پوي کی و من لغا فلست لو فی جمعه کشه بیا د جمعه کی ته څه فائدنه نه یقول فی اخر ذلک سمعت رسول الله یقول ذلک قال اب داود رواه الولید بن مسلم عن جابر بئر باء اسی نو وقال مولاي مرائيكم عثمان ابن عطاء نال تر لفظ ذا یا يا لفظ ترایت ني باوتاتي بيتا جماعت قال حدثنا صدق قال حدثنا يحيى محمد بن عمرو ابي قال حدثني هو زيد بن سفيان الخبر مني انا اجازه دني وكان هو صلى الله عليه وسلم التشدید و فی ترک الجمع پکم زائی که دی جمع مز کی او جمع مز او نکڑو یو فاغ بلد دی جمع مز کی گی نا نماز پاکت مز کی لیکن پکم و قریه کے مصر کے جمع مز کی گی او سجد طرف دی جمع او کڑو انا بالجاد اللمری وکال لو صعبا انا رسولنا قال من ترکا سلاسا جمعین تحاو نن سستاید و جنات درې جمعیت تری خو خود پا دی روایت پا دی روایت کی متوالیت لفظ بگینی متوالیت لفظ بگینیشتے مطلقا طبع اللہ علا قلبی اللہ پا مور لگئی عازن اللہ منو ای صفاف دوجنه هیوج مام کفته لیکن استفاف نه کوي تهاونند سستای دوجنه متواله لفضلت شته ده نه یو روایت کې متواله نو مرضی پر لفسه تبا الله علی قلبی الله پر ځل محر جبارت لګي اعزن الله مینو او وکطا راته منترا کاوه قال حدثا حزاني ايوږي قال حدثا يذيل يذيل ما يذون هارو قالا رانهم وقر قال من هذا جماعه من غليت فلا تصدقني اني قال ابو فقال فوه بن سالي ووقف ووافقوا من ترقا چونكي ده کفاره ده چې ها کس صدقه که نم خدا جرمانه باشی من ترکل جمعه من غیر عذرین فلی تصدق بی دینار یو دینار دی ورکی که دینار نین نصف دینار دی رواید که دینار یا نصف دینار قالب داو هاگ زروع خالب نقیس و خالب الاسناد او متن که موافقت يا يوسف دينار يعني سدينار ني سدي قال حدثنا محمد بن سليمان بن بردي قال محمد يدي لو اصاب من يوسف انا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته الجماعه او قال ابو ذر واستجر واتك التصدق بالدرهمين يعني في درهمين يا, يا يوسف اصل مقصد ده چه توبه جو باشی گناتر شوی ده اصل صدقه ورکی نخدا دینار یعنیم درام یعنیم حنتا یا کم سا جبیره بوشی دعاو من یا جیو علیه جمعه و دهی خاله حدسان احمد المنصاری و خاله حدسان نوازن و دهی خاله احباران احمد عن جابر بن عبد عليه وسلم ان قالت ان ما في اه ينطالبون جمعه من منازلهم ومن حق من العوارض من تجب عليه الجمعه ده جمعين شخص باندي مقيم باندي جمعين مزد واجبين نددين متابير كو بفن فنائل مثل مثل قريات یا فنا ده مصر باندی اسی دن کو باندې جمعی مز واجب من تجبو علی الجمع او ده فنا ده مصر او تعبیر چاسر بوکو نو سا ده جمعی مز لور شی او بیا ما خام وقفل کور تراتلی شی فی یا د جمعی مز بانگ می هغه بان هلتهېدي آسان سان متعلقات د مصر متعلقات د قري بس فناول م سر فنا دی غایب دڅکو فناې سر دا سرل چې کورنو مترس دی دا کور دلته دا کوور کودللو خار دی غم دی پوری کلی دا دی دامن کې شار پټي دی انا د پټو هغه سر کې خلق کوسیږي د دې مصر आवाज ال ترسي یعنی د دې مصر متالقات کمیټي وغیرہ هغهشتره نو په دې باندې واجب نا خلق بدل ترالې جوې موجود کی مان تجب علی الجمعہ ان عروه بن لبین عن اشجاج صلی الله علیه وسلم ان قالت كَانَ النَّاسِ يَنْتَابُونَ الْجُمَى مِنْ مَنَاجِلِ مِدْ مِنْ وَمِنَ الوعوالي. نمبر پا نمبر برا تلل جميع مازل د دخبل و دا منازل و نا دا عوالي و دا مديني نا سخلقه پونو شوی دا زمان دلیل ده تاشتاز دلیل نزا خوز زمان دلیل ده الْتَنُو کول پا بعدو که دل تراتل پا نمبر پا نمبر راسللو نوبانډ ک نه کېده ده نه د بانډ او د خ تحتې موور سته خپل وان کې کوو ینتابو حاضټل به ژمي ته د خپل د مناجلوونه دا اووالي نه نمبر په نمبر به راتلل نو پههغې بهې ژې موزه فر نو که نه نوکن بیا راتللو تهڅزو يه قال قد قام محمد يخذ بن قال انا ليس لما ان النبي انا تلوى مولانا الذي امر النبي صلى الله عليه من هر احد شخص كي مقيم فناء مصر فناء القريه افناء مصر وقري جزئی او به ما هم کو او شي ایازه فنا د نذر یعنی د د کلی आवाज د باغ ال تراتلی شي او قرونه مت تحصیل ندی نه پاری باندې ژوند می مو واجب نې خداب جماعت کیامه ما کړه دغه قال حدثه محمد نکسی قال قال اللهم قدنا بما نحن نذان یوم کانا یوم ما فر النبی صلی الله علیه وسلم د جمیع مذ عذار په وجبان ساقط <تصفيق> غوت د شیبو باران وشي نو مسلمان ته تکلیف راشي نو خدما صفغر موجود کی کان یوم ما تر فر النبی صلی الله علیه وسلم ان الثلاث ریح اپن ذلک مذوکي څک دي کچړې دي راتللي ګرار دي ني ابي قاله حدثنا محمد بن المصن صرح حدثنا رضى الله عنه قال حدثنا سعيد قاله حدثنا ثني عليه قال حدثنا صالح حدثنا جابر قال حدثنا خالد الحضار قال قراتنا ب 40 انه شهد النبي صلى الله ویخنی بوا فامراوم ایو سلو فی رحالیم یخنی دیره دا بارانی ده نزای اقبل زای کیو که مزو این بابو سلو بیان ایلا مادی اللہ تیل بارده ایلا قارا محمد بن وائدین قارا حدثمہ محمد بنیادی قارا حدثمہ ایوانا فیانی حانی اینا عمر تدرمی سلو بی زب خانا بی زب خانانا عمل الماضانبار يععمل لانامر نزلة بالزنانو فيلةبارري ده خني ډ منادوي فنااد أن الصلاوي حالا يخني باران ي الميرة دا زاره مقط او صللات الجما اي قال حدثنا معمر بن هشام قال حدثنا ايوب بن نعيم قال اني والله قال ما لا ينعم بالسراب الزاجنا ثم نادى ان ان صلوا في حليكم قال الله صلى الله عليه وسلم باران يخني درذا ذلتي عذره مسجد بشيء لصلاه الجمعه ابي قال حدثنا عثمان بن ابي سيوه قال حدثنا ابو ثمانه عبد Quran تزاات بعض وري قال افين على صلو فيري خارجم الا في خيريخي أماقاللا تو ح كانان ياعملون معدن کا لتون نله تو ت في فقول على ص تلو في ريخاركم نبي السلام بهواگ كللو مزل تلو کے تقريف جوشي قال يا فاره حدثنا عن ابي الماركه انه قال اننا بعض الريح فقال رات الريح ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امر ما ابن ابيك قال جاءت بريحا ثم قال ان يقولو مطر كي مزه خل جاي كوي بو جو نشي دام ازار المسقطه للجمعه بشي عن ابي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قري قال حدثنا محمد بن سلام عن محمد بن صادق <تصفيق> قال ما عمر قال ما دام علي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم دارك من مدينه في ولايه نقيه القرطه اعرض دور وهو خبر يحيى بن سهل قال انا قد عني عمر ان يذكر في سفره قاضي قال حدثت ولم يذكره ولا قاضي حدثنا قاضي بن داين قال حدثنا ذهل عن ابي زبير عن جابن في الطرسل رانديو قال حدثنا قال حدثت معلوه قال قاضي انا قال حدثنا عبد, عبد نام نام الله بن الحاج بن عمي محمد بن سيدنا حنا ابن عباس اذا قلت اشهد ان محمد الرسول الله محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلو في بيوتكم اخبر زينك مزوكي فقال الناس استنقرو ظالم خلقوه داستن باقوه وحي على الصلاة قل قد فعل آزا منو خير مني نبي صلاة والسلام قال بعد الاختتاب أن الجمع عزمى خو واجب دی قولی پکارلې خو ما زه خنه کړم چانو هرې کوم چې تاسو تکلیف کې واقع وو واقع کوم فتمشونی فتینی والماطر د وړ بیر بو جوړ شي نه دا وړ جماع ته کوم کې ورملاته دی قال حدثنا ابو عبد الله ابي عبد الله انې مکه مګلمې نو تاسو ته د دې په اړه کوم څه نه ویل، نو تاسو ته په دې اړه کوم څه نه ویل، نو تاسو ته کوم څه نه ویل، نو تاسو نو تاسو ته په دې اړه کوم جماع نده واجب قد جمعی مز او کرو نتا قائم مقام قام دو زوهر بشی جمعی مز او کرو قائم و قام دو زوهر بشی جمعی مز او کرو دا دماس پخن پذائی که قائم و قام بشی بدی بانی با جمعی مز واجب نده الجماع تلیل مملوک زنانو باندی د جمعی مز واجب ها جمعی ادا کرو در زور پزایی که قیم مقام باشی الجمعه تو حق و واجب علا کلی مسلمین فی جماعت در سلورت نمستسنا عبد پا حور بانی واجب عبد المملوک عمراء باندی ند واجب پا رجول بانی واجب سبی باندی ند واجب بلکی پا دا بالغ بانی واجب مریض بانی ند واجب وذا سلوء اधार क मरीज अदा क सभी जनाना عبد مملوك نبियाद इकामत जोर पर जाय के छु नमन फर अच्छा बने जिमेुल फर्ज केदा औ पकुम करय कदीर के सा बिन सर के जिमे मुज फर्ज केदा दर्ज करछु अल जुमा ورو باندو کې دې یمې مزه دا به زال عنوان